Härligt med folk. Fantastiskt. Jag är så laddad. 250e avsnittet. Ja. Fy fan, sa inte du någon gång också att fan 200, ja, 250. Det är som sjukt. Ja. Det är sjukt beteende. Sjukt bra. Sjukt bra är. Hur länge Fantastiskt. Är det är mycket mycket mycket jobb. Mycket stress. Jag sa. Ja. Så nu har du och fika och på twang, tog en kaffe och... Men det är Utan Aveck okay, <skratt> <skratt> Ja det, det, det var skönt, det var kul faktiskt Aveck Bling Nej vi har inte den nu Sju minuter. Nej det är inget Men det var ju en kraft och folk eller? Jo det var, det var mycket några. folk ja. Satt och hängde där Några drack bärs yes. Bling <skratt> det är Så stora goda sen, Nu har vi hoppet in inte en minut en minut. Så det går. igång Jo, men du vet Du Hur är själv? Tack, bra! Fast man är ju så trött. Alltså det... Jo, men vi var ju i Piteå förra helgen och hade Lillpiteå begravningar. Jag åkte aldrig dit. Men då... det är ju bara så roligt att säga det. Ja, <laughs> jag förstår det. Det är lika roligt som att, jag säga. Som att säga Lill Lillpiteå. Piteå och Lillpiteå. Ja, man förstår förhållanden. De... Stor Piteå. Jo, de emellan. Jo, men då, då var det just att detta mörker. Och när solen är uppe klockan två och mitt på dagen, då är den knappt över horisonten. Nej. Det är alltså vidigt. Fast idag lyser solen här. Jag såg det. Han hade aldrig varit ute och lysit med det, men... det här var skönt. Och få se så vackert. Ja. Men nu har det ju nu har det nästan två tredjedelar gått av den här skräpmånaden som jag brukar kalla november. Mm. Och så är det bara två månader kvar till. Eller tre till, februari. bra Ja, och sen Sen är det aprilväder Ja, Och sen ju sommaren, och då är det ju ja, skönt Aprilväder, att... det är ju Hamburg i... Ja Ja, men sen är ju sommar, och då är det skönt att vara i Sverige mm. Under sommarmånaderna Men sen vill mm. man ju utomlands Ja, man borde jag inte bo utomlands här Sex månader, halvår ja. Sommarmånader ja. ja men man, man, man hyr en lägenhet med men namnarna så vi man upp det som man äter här halvår var. Mm. Då tar man ju att man är där på sommar. Oktober... Ja, men man är, Då där. är man i Sverige. Ja, ja precis. Man är där på sommar och sommar. Oktober till april är man i Sverige så är man där. Man, får, man tar nitlott. Man får ut ut det gottaste av allting. Ja. Underbara vinterväder. Ja. Är det en ny bokstav på gång? Ja, jag skulle inte förvåna mig. Jag kan säga, har du ett nummer? Ja. 17 17 skulle jag säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 Då kommer vi fram till bokstaven C Aha. Smaka på den ja. Husenkelt så är det här Ja, det var ju, vad hade du förra gången? Bokstav som var, det var, som var super svår. L. S var ju super svår. Ja, S kanske. Var. L. H. Ja. S, ja. S var super svår. S är superskript. Ja. ja. Då har vi alltså bokstaven C. Mm. Vad känner du för det? Vill du börja? Jag kan 10. Mm. Clementine. Ja. Jag blir lite osäker. Men det ser jag tror Det ser jag, jo. Men det, Jag då? gillar inte den lika mycket som Satsumas tycker jag godare. Men alltså, vad är skillnad? Det är som, vad är skillnad på pepparmint och mentol? Nej, det är ju en stor skillnad. Den... Clementine är sötare. Och Satsumas lite Surare. surare. Och det är lite orange mer orange skal i än medan gulare skal i Satsuma mm. du märker. känner ingen skillnad nej, så jag vet ju inte jag vet inte jag vet och det är inte. olika säsonger alltså de här satsumas de har haft sin har haft säsong de är jättegoda förut då var det samtidigt jag, kring jul nu är det Clementine kring jul lite sötare okay. nej men är söta är ju fantastiskt god jag jag gillar den andra bättre de satsumas ja ja nej jag kallar den för... för, för Ipa. Satsurmas. <laughs> Satsur. ja. ja. Jag klipper till med en tionde plats Och det är långt ner på listan då. Kjalle Berlund. <laughs> jag tackar du Va? Ja, jo, men... Ja, det är ju Jo, och det är långt ner. Kjalle tvärmig. Ja, men var inte han... Kjallet Tvärberg i statsminister. Ja, Men var inte han alltså han var tränare i Modo. Ja. En då de höll på att åka ur. Då fick han och så fick han sparken sen. Men var han i hela säsongen? Jalle. Ja, då då var de då kvala mot Södertälje och hängde kvar i sista vitt, sista momenten ja, ja. längre sen 2011 Niklas, kanske. Niklas Sundström liksom. Ja, jo är... då målade exista. Ja. Jalle. Jalle Jalleberglu. Niode plats. Mm. Dansen Charleston Okej okay. kan jag tänka på att du kan Nej, jag vet inte Man skulle kunna heller Men det, det ser roligt ut Jag kan inte se det framför Det är 20-tal va? Ja, det tror Vad struttar mycket Ja, man Kör väl ut med benen tror jag Det är väl inte allt för roligt stomp, Stompningen men... Ja, då är min eh, nya Okej, min nya är Cesar. Och då menar jag både kejsaren och eh, The Dog Whisperer. The Dog, dog Whisperer. Mannen som kunde prata med hundar. Hur han Cesar? Cesar Milan. Men det heter inte vad heter det, några kungens hundar, Cesar? Kungens hundar. Ja, men har ju haft jag haft några hundar. Jag tror att det är något hund, ja. hundar också. Jag vet inte. Mm. Åtta. Det är SIDER! Oj! Jag tänkte, jag tänkte att jag kommer lite högt upp på någon. Nej men Det är inte ofta jag dricker Men det, det, det kan vara gott. pär och tycker jag Sen var det när du köper pika? Ja men ja, jag Dricker jag inte så ofta en alkoholhaltig PING! Drick en sider <laughs> <laughs> Nej jag måste säga att jag missar helt sidor. Gjorde du? Ja jag det är ska, som du har hajpat Ja, den ska komma högt upp. Men jag, jag, jag tänker utanför, utanför en alkohol här. Jasså, <laughs> <Yes, laughs> kan man göra. Ja. ja man kanske ska prova sidor, men jag tror att den lite sött. Jo, men det är ju sött och gott. Ja. Och, och <laughs> som en clementin. Du dra i sin kaktuslajp. <laughs> jag ska röra Satsuras Jag pratar för att det är med en... Satsuras. <laughs> <laughs> jag pratar det med en jobbarkompis och, och jag vet nu. Hur vi kom in på rummet och dricka öl och fan, jävla öl. Det var som han tyckte, nej, nej, han var hell, så liksom, fan, nej, inte där. Liksom. Precis, det var som att nästan som att var jag som berättar eller nu, nu är det du som berättar. är gillar också cider. Nej, men han, nej, men han gillar det. Han gillar mer så söta grejer uh. eller någon, någon drink sådär. Men, men liksom just att öl, det är så urskattade folk. Liksom, det ska, liksom, oh, nej, men fan ingen tycker nåt god smak. Och så berättar jag just om den här, det var en till de här. en några unga som man träffade för några år sedan, som hade, som hade ett hus. Äh, det är perfekt på sommar kan man ju gå snyggt och alltid dricka bir. Ja. <laughs> Ungefär som att det är det bästa. Ja. Och det är det egentligen. Ja. ja. <laughs> Men, ja. Mm. Vilken, var, vilken var din? Åtta. Åtta. Eh, du är det min åtta, alltså. Eh, Champignoner. Ja. Går in överallt. Champinjoner är som lök. Kan man, man kan ha det liksom i vilken maträtt som helst. Så det funkar alltid. Mm. Ja det är gott. Väldigt väldigt gott. Brukar du plocka också? Champinjoner Jag har aldrig plockat svamp tror jag. Du? Ja, det har du Jo det har du det. för Trattisar är ju... Man hittar man dem så... Och det är säsongen mm. på hösten. Gu, gula... Ja men det är gott. Cantarella. Cantarella ja. Fast alltså, de är lite svårare Ja, det är hyttat guldet och tätte svamp. Mm. Tätte svamp. Sjunde eh, plats. Komma ja. andra en big. Just. Det. Eva Sundesson. Vi mm. har en, en kill som, som har Olve. Mm. Ja men han är på tredje plats i antalet gånger han var med på podden. Och man räknar med mm. dig och mig. Ja. Som hade en historia med ja. Eva Sundesson. Ja. Mycket bra historia Ja. Mm. Okej okay. Nummer sju. Cykel. Jävligt bra. Transportmedel. Mm. Men du, har ja, du cyklat inte nu eller? Nej. Nej. Inte när knäproblematiken. Knäproblem, Nej, jag skulle inte cykla nu i alla fall. Jag brukar cykla till oktober annars. Mm. Cyklar Men... du? Ja, jag har ju så kort väg. Alltså. jag har. Ju... Mm. Skulle du cykla i vinter också? Nej, jag, jag går ju. Alltså, man inte kan cykla när det kommer snö. Sådär, då... mm. Du tar inte bilen till jobbet bägeln till jobbet, nej. Nej, de senaste två åren har du, eller förra året så gick ju hela, okay. hela vintern. Plus att du gick på morgon. Ja. Ni är på det. Bra, bra träning. Jo. jo, då bra, bra träning och sen så ställ man in sig på det där då är, det liksom mm. att, då går man hem. Och det var ganska skönt Jag tycker man lyssna på några ja. och så där. Mm. Nummer sex. Karambol. Förklara. Jag vet inte vad det är. Nej, Karambol, det är ju sådana här biljardbord. Ja, någonting man. sånt, va? Ja. Man får stå i kö. <laughs> ja, jag tror det. Men jag, det är, jag tror jag tänkte att du skulle veta. Du brukar veta. Ja, men det är, väl, det är väl inget. Man skjuter inte ner bollar, boll va? Karambol, det är väl sådana där biljardbord utan hål. Ja, ah, okej okay. Nu märker ni, nu är det experter som pratar här Ja, igen. du är du, Jag, jag trodde att det är så Och så, ah, ska man träffa, jag, så ska man träffa så. Träffa våra bålar Jag hade inte att det var ett biljardhåll Snooker Vad ja. snooker ska man göra Nej, karambol mm. Då är jag Sjätteplats Kognak Pling Ja ah. Kognak Kognakar Jo, men det är... Gillar du det jag gillar ju konjak, kan dra åt för mycket whisky, mm. whisky-smak. Ja, ja. jag har, har inget mer att säga om konjak faktiskt. Nej. Femte plats. Bandet Kemper van Beethoven. Ja, det är ett Jag kommer inte ihåg någonting vi gjorde, men jag kommer ihåg att Roger berättar att du gillar dem. Kemper van Beethoven. Oh, var 10-90-talet? Ja, det var 80-talet. Vi ska avsluta med, med en låt med Camperman Bidouin. Ja. tänkte avsluta med Jack Ruby. Okay. Och vem var Jack Ruby? Jag vet kanske prata om förut här på podden. Jack Ruby? Hon mördade? Jo. Men vem sköt han? Jaha. Han sköt inte han... Eh... Det var inte han som sköt... Kennedy utan han som mördade Kennedy. Nej, nej, mördade mördaren. Ja, ja, ja, jo, han mördade. Kennedy Lee Oswald. Ja, just det. Ni hör ju Oswald då. Ja. Mm. Vi har avslut med den. Mm. Nummer fem. Har jag sagt sex? Ja, mm, Nummer fem. Chokladtorta. Ja, choklad utav ett. Ja, jag jag till torta. Ja. <laughs> Får man det bästa igen. Jag tänkte en med choklad, med 200 gram. Mm. Och det finns ju så många olika smaker nu. Mm. Men jag 200 gram, eller sitter med sån som en macka. <laughs> det är så, jag gör chokladtork också, fantastiskt. Ja. Bara sitta med rejält chokladtork. Ja, det är gott. Nummer fyra. CBGBs. Mm. Vet du Det jag. Är? Jo, ja. ja. Jag var där Louder utanför mm. Nu är det väl en den affär eller något. Ja. En... små också, men grejen där var att de hade ju då den var där, det var 2012, 2013 eller 13 tror jag det. Då hade de ju bara en kvar. Ja. På civilig. Ja, men jag var där och där det var fortfarande var en bar. Mm. Men det var inte ja, det var inte hip då liksom. Nej. Men vad tror orare? Jag kommer ihåg att var ganska litet Ja då är inget stort inte Det kändes lite som musikhuset i Nej men De Bejser slussen Nej men lite De Baser... Ja mindre det kändes så ja. Det är ja. coolt att den där banden har spelat där Men det var ungefär Som att se dansorkestern Och Veda Broski i Övik Ja man såg tryckt tryckte efter väggen <laughs> <laughs> Brännen <man>. om <laughs> Brännen om Ja, vilken var den? Din? Fyra. Då är det min, min fyra. Och så är jag Carlos. Bassisten i Singsongs. Som jag faktiskt har fått vara med och spela med några gånger. Mm. Och han har ju börjat nu. Ja, han och Oscar från Singsongs. Ej, som medlemmar i Lämmaklocks. Så jag får ju till nya låtar som man gör så får man ju basgångar av, av Carlos. Mm. Bara bas. Bara slängning som man kan höra och han är ju en... fantastisk, det är ju den bästa. Ja, ja bästa varsin som jag spelat med. Är det så? Ja ja. Ändå har du spelar många bra. Mm. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker efter att jag spelar med någon, någon jätte... Nej, jag inte spelat någon sån här... John minns jag som liksom inte hur han var. Hör men... Jo men han är också, fast Carlos är snäppet bättre. Mm. Hur märker du det där? Jo, men han, det är som makarten nästan. Hitta på en... Det är, det är liksom melodier. Ja, det är det som en rop med bas. Ja. Det är ju melodier. Det är skitsnyggt om det... Om det får, och så att det hörs så att det inte göms bakom gitarrer. Nej, nej, nej. Och inte att man följer bara akkorden. Nej. För det, det, det, det, det klarar och man. Då ger det inte så mycket mer. Eller kan du göra, det, men det beror på låten. Det vilken musik också. Men just att få det här... Ja. Det här de här bandringarna och... Mm. och som, oj... Göran så Och det, här, det, blir, det blir som ett sväng i det hela ja. För vad heter det Beatles har det inte varit samma Om man hade DJ and Moon På bas Nej, inte rätt Nej, så det är mitt kärdplats mm. Har du tagit en fyra? Ja Ska vi upp på en prispanna, jag ska bjuda på en kaffe Ja, jag kan bjuda ja. Jag hopp hoppar själv, ja. du får gärna Yes Vi är på eh, prisbollen. Jag startar med tredje eh, plats. CD. <laughs> Compact disk. Compact disk. Ja. Det var. Eh, Vad tycker du om det formatet nu? 2019. Ja, nu, nu, tycker jag, eh, nu tycker jag att det är. Eh, ja, det är jäkligt bekvämt. Ja. Mål. Köper några. Nej, Någon kan jag köpa om det är billigt eller om det är... Ja, ja, ja då hade chans att göra sin trettonde raka seger nu ja. Nu ligger Mo under efter sju, sju minuter i andra med 4-0 Äh! Ja. Get out of here för fan inget. gänget Du hör inte rekordgänget vi pratar om Ett annat är. Ja, men CD när det kom så, så... Ja, det var ju så... fantastiskt Ja, vi tar det Men, ja men äh, jag föredrar ju long play. Ja. Mm? De hade en long play back på äh, på Twang. Det var jag sätter jag inte kolla men det är bara ja. gammal, gammal Nummer tre. Cure. Mycket mm. The... mm. såg du de de mycket Nej. Jag, har inte jag. såg dem 80, 88 eller 89. Med den här Disintegration-plattan. Okay, uh. Lullaby fanns från en lås va? Ja. Uh. Då såg vi dem. Vad var det Jo men det, det var kul att se för då var det som liksom ändå. Nu skulle det inte vara så jätteroligt att se. Så körde de de här poppiga också? Ja, jo, Just, like heaven, just like, heaven, och. Och. Yes, like heaven körde de, minns jag. Jo men de körde nog mm. sina. Men ja. Men var jag också... du var en Cure-fan? Det... Jo, jag köpte väl den här första plattan. jag köpte var den när pornography och mm. den är ju riktigt mörk. Mm. Eh, men sen jag måste säga de är varandra. Mm. Vad de heter. Ut torskeing. Kiss mig, kiss mig, me, kiss me. med hjärtat ändå. Och. och då, ja. Ja, ja. mm. Vi har inte haft någon likadan. lika ännu. Nej, jag tog det på sidan Två Eh. Tvåan. Sen ja. här kommer eh, Credence Clearwater and Revival <laughs> De tänkte jag var inte så Alltså deras, deras hittar eh, mm. Är ett underskattat band Ja, en bra Bra sväng I sin enkelhet är Bra läger, musik. Ja, jämsidigt med, med House of Rising Sun Ja, som är roligare Ja, jag om det här, det här äh, greedance sväng Och, mm. och att, hans, att, han, att hans röst håller Mer mindre fortfarande Mm Jon Fogg, det. Han har sett live. Ja, mm. oh, du är första plats. Det här är nummer två. Nummer två för dig, så är det. Seasy Cowboys. Cool. Lella fick ju till och med. Vad heter du, Jens? Man som intern ser det tror jag i år nästan. Har, mm. Då fick jag i deras lag att heter Coca-Cola Cowboys. <laughs> Just det, då är det det betyder, då. Ja. Hallå, oray. Och tala med varandra. <laughs> Tamm var och slås, och håll hemma. Borta! Så är det platinisfri spark. <laughs> <laughs> den skulle man vilja ha inspelad. Ja, äh, ja. Alltså... Frågan är alltså, han kommer säkert att vågla texten. Ja, var, var det mer också? Det var inte bara så. Nej, det kan ha varit värst till kommer bara. Jo ja, men han är han gjorde ju, han gjorde en någonsin spelar Öskar gjorde han en egen text. Ja, det var ju där. Ja, precis. Jag vill bara förklara för. Ja, okej. Okay. lyssna Lystar för Jogga känner igen det här. Det här ja, vill, om man jag. Ja, men för om man omojna för för mm. lyssnaren. Ja. Mm. Siska, det, det var en bra plats. Jag tycker det var det. Ja, det faktiskt det var låten i men blues. Den där låten var ju väldigt bra också. För det var an, andra plattan. Rasera gjorde de först. Ja var lite mer Ebba grön plus bara eller? Ja. Fast det är inte, inte så Ja de hittar ju formen på, på Blå himlen bluesen ja, Men att vi såg dem Trion i Sundsvall ja. Tri, Kombinationen Jag, Bage och Grega Okej okay. Efter Blå himlen blues? Nej efter Asera Ja okej okay. Ja jag såg dem i Bollstad också men... Ja, Jag var, var, jag var. Ja, besviken ja. Men sen så, så, så, så var det bra med, med Blå himlen blues. Japp. Mm. Yep. Första plats, ja spännande. Avsnitt 250. Mm. Nummer 1 nummer för mig clowner. <laughs> ja det är bra Jag tänkte ta cirkus men då menar jag inte men baksida Till men men men men men men men När men men men men men alltid en av deras hundar Nej, Zoe. Ja. Jag <laughs> okay. just när det börjar för det börjar med nå ser intakt Det är ju yra Nej, cirkus har jag tänkt på men att eh, cirkus är väl otroligt mm. överskattat. Ganska Aldrig förstått det. Det är ganska vanligt att tycka, jag vet är men roliga. Clowner är roliga, men jag tänker på cirkus nu är det ju det var ju någon det de körde i cirkus utan Du är inga djur med. Mm. Och det är väl kanske Det är, är väl kanske smart Men cirkus här Vilka, vilka är det som går på cirkus nu? Mm, bra fråga. Fan det är kanske är nästa grej man Nästa resa Man åker iväg ett grabbgäng och så går man på en cirkus mm. Någon sån här någon Prag eller mm. Man har det så Bara mm. de säljer <laughs> Det är den som går runt där De säljer inte varmkorv och läsk ja. Utan du gör det Stark Ja, men clowner Ja oh. Har ju blivit mer och mer att Det här med, vad heter det Det och Det har blivit Mer, mer och mer ja, du, något skript Jag skräpkliv. tänker på jag menar, Joker liksom. Jokers Nej, det kan inte då Ja men jag jag men jo. Han, han, oh, oh, oh. han var han var lite clown lite clowny. Den har oh, ju The Joker, George Clooney. Mm, men clown är min attack. Ja. Det var bra. Det är lite synd att jag missade sidor. Bling. Cigar. <laughs> jag ska börja röka cigar nu på holdersöst. det är ganska jag, gott. Det är mera det är bara det ser, att puffa liksom. Det ser det är mer trevligt, att det ser trevligt ut. Jag kan tycka. Ja du har Ja. Det är också Men det är helt starkt Ja. Det är det är inget Oj, bröd. Jag kör bara det. Det, ja. det, det är inget, mm. inget halsbröst. Nej nej, nej. halsbröst mer att stå puffa bara. Ja. Men lite mysigt. Nej, men gå på en cirkus och se clowner med en cigarr i... Ja. Det får väl avsluta. Det, det, det får väl avsluta denna fantastiska festival. Ja. 250. Ja, fy fan. Det var halvvägs till 500. Mm. I en serie av 216 och så skrattade <laughs> och trodde att det här... Det, här... det 67. Så. Jag visade ja. när jag var Fika med på så jag sa att jag skulle podcasten och så jag. 248. <skratt> nu måste jag lyssna. Nej, det behöver inte. Hva hittar du? Du den där? hittat någonting. är webbpodcaster. Ja. E-kaster, ja. ja. <skratt> <skratt> man i väggen och så. Ja, nej, men det här var, det var fint. Ja. Här skriver Rågen nu att det måndagsbyter fyra insläppta på tio skott. Många små stora själva här men vi avslutar och tackar. Ja, bye bye.